vader ons eer hier volgend en vader ons wil net vir jy kom dankie sê vir vir die awesome God wat hy is vir ons en vader hierdie God wat opdaag as ons hy nader vader vader dankie dat hy altyd daar is vir ons en vader soos lied sê kom ons volgend na hierdie fontein te vader in ons kom laai af ons kom gee hier die wat ons pla hier die bekommernisse kom maal ons af van ons volgend vader en ons kom, ons kom kies om na jy te luister ons kom kies om jy stem te hoor een stem wat sê ek is vir jou en ek is by jou ek sal jou nooit los nie vader, dank jy vir die tegenwoordigheid, dank dat die hier is ons eerie Amen Is daar iemand miskien een woord vir die gemeente kom gerust voor hem toe Ok, goeiemorgen allemaal Nou, gewoonlik as Jan hier is, dan zat baie mense met woorden vir ochend, wat ek hier is, nou staan ek alleen, maar dit is maar recht so. Ek dink op die einde van die dag, toe Jan en Henda my gevraag het om vandagse woord te bring, was het eenvoudig, wat is die makkelijkse ding om te doen? En laas zondag was eindelijk al my beurt geweest. nou die makkelijkse ding was om te doen om my geldige rede uit te dink, en ek het baie daarvan gehad, en dis ook om ek die laas zondag gepraat het nie, en ek kon sikere geldige rede vir vandag weergesoek het, maar ek denk op die einde van die dag as julle my begin van my boodskap sien, so julle weet, hoekom ek op die einde van die dag nie weer en weer en weer ek op die stadie moet ek jy besluit neem om wie te kom staan en dis kom ek volgend hier so ek het begin met hy inspireer my ek denk wat hierdie week met my gebeur het omdat ek begin in Delft in die woord en so, is dat ek inspiratie gevoel het en die opgewonenheid in myself en dit wat ek kon voel, kon ek voel, dat het een positieve effect in my leven het. Selfs net vir hierdie week. En daarom weet ek, door dit te doen elkeen van ons, geer dit vir jou positieve invloed voor en in jou leven. En ek denk, kom ons begin met 2 Korinthies 5 vers 14, 15 en 18. For the love of Christ, control en excuse, ek werk altyd in die Engelse bybel so, bear met my vandag. Controles and urges and impels as because we have concluded this. Nou, ek denk net om my eerste drie woorde, the of Christ controls us. Wat beheer hy ons mee? Dis is een remote control kar. As jy die stokkie rond zwaai, dan gaan jy. En dis die ding, dit moet van so ade, hy beheer van God met so in jou leven is, dat daar wil wil hee, moet gaan, dan gaan jy. He urges you, op die einde van die dag, Daar waar hy langs die kantlijn langs jou stand, terwyl jy daar 100 meter hard loop, sê vir jou, laat jy gaan, ek is by jou, ek ondersteun jou, ek is langs jou, ga net. Impels, en ek wil nie die woord, want ek het dit bykie gaan, gaan opsoek. De ander betekenis daarvan, insight to action. Nou, insight to action is amper om mense te kan voor en laat gaan om iets onwettigs te laat doen. Nou, dis waar ons moet wees, Dit moet so binnen in jou brand, dat jy selfs iets wil omwettigs doen, net slank God daarachter is. Ignite to action. Dis die, jylle, ons het dit allemaal gesê, dit was oor my kinder daar, daar weet sê, 5, 4, 3, 2, 1. As die ontploffing plaas vind, stop niks dit nie. En dis hoe die ontploffing hier binnen moet wees, as dit plaas vind, is daar niks, maar niks, wat dit fysisk kan stop nie. En dan gaan hy aan, that one died for us, we for all died, ons is ammel daarin gesluit, and he died for all, so that all those who live, would no longer live for themselves, but for him who died, and was raised for their sake, en daar wil ek net sê, hy het besluit om omself te, re te reconcile, of vereenig met ons self, and gave us a ministry of reconciliation, So that by our example, we might bring us to him. En dis so kom ek hier is. Want wat maak ons daar buiten, as ons nie bezig is om dit te doen nie? Waar naartoe is ons om on pad? En dan wil ek, dit is dan ook iets vreemds wees, vrou in my leven, en nou, hoe kom is hulle daar? En ek denk, kom ons gaan na die eerste een toe, my vrou. Want Piet sê altyd by die kampe, A man moet een vrou hee, wat achter hom kan staan, en sy haar hande op sy rug sit, en hy moet kan achter oorval, en hy moet kan recht op bly. En my vrou is so vrou. Vrou wat achter my staan, en my recht opbouw, en is ek om snel raak, is maar so. Een vrou wat my recht opbouw, as ek nie meer kan hee. Een vrou wat kan planne uitdink, is my planne oprak. Dis my vrou, my vrou wat God vir my gegeet. En dan, verder, hoekom staan ek ook jy so. Julle allemaal weet, van Godse demand in my leven. En ek denk op die einde van die dag, vir julle wat nog hierdie dit gehoor het, en vertel ek het vandag weer, want dit is deel hiervan. Dit deel hiervan, hoekom ek voel ek met my woord deel. En dit is, Rennie het zwanger geraak met Kythie. En, vroeg vroeg in die zwangerskap al, het ons een dag by een artatiek gesit, en dit was een lekker somersdag, en Rennie die mooiste witrok aangehaad, en ek het op die gras gesit, en sy het gesit, sy gaan badkammer toe gaan, en toe sy fysisk opstaan, en ek opkijk na, toe is al wat ek sien, is een massa, massa bloed, wat aan die voorkant van haar rok gesit het, en ek het al in die hand gevat, en ons het in die toe gehaard loop, en ons het dokter toe gejaag, en ons het by dokter van Niekerk gestop, en ek het daar afgelaai, en ek het gejaag graads toe om my kar vol brandstof te maak, want ek het geweet ons moet bloemfontein toe jaag gaan na en ek sit by die graads en ek weet nie hoe nie, ek is nie persoon, want tekstverse ooit kan onthou nie maar wat, wat opkom in my net is net heren trek hier laar om my vrou sy baarmoeder, want my vrou sal dit nie maak as hy hierdie, hierdie baarmoed moet verloor nie en ek gooi brandstof en ek rijd terug, en ek kom by haar en sy sê dokter wees sê die hart klop nog En ons klim in die kar en ons jaag. En ons kom in, in bloevertuin aan en hulle sien op die einde van die dag dat die hardloop is nog daar en het is, is alles recht. Maar hulle sê, hulle sal aanbefeel dat sy vir drie maanden in die bed bly. So vir drie maanden en op die huis taam het ons hierhuis verloor omdat die persoon wie sy hierhuis het was teruggetrek het, om te met die matriek sien, met matriekjaar was en hy sê waarom we gehelp het en ons krijg nie een plek om te hier in die dorp nie en ons gaan bly in die rottese, se, se kosseisboonste verdieping, en dit is nie baie lekker tyd nie, ek moet beeg, en vir drie maanden leen my vrou in die bed, want sy mag niks doen nie, en ons begin na, die dokter in, in taon gaan, want daar baie mense van ons, hy, is, hy is die beste, wat het by so'nars kom, en, wat het nie van ons sê is, is dat kyet die tweeling was, en dat, dat die, die ene ontwikkel het nie, en bloed is gevolg van die ene wat daar is, wat nie ontwikkel het nie, sit kuit die daar, en die lichaam wil eenvoudig als uitskui. So, deur op die sonaars, is al wat ons sien is, is hier die pik zwart kolen, wat so na rondom in haar baarmoeder sit, en ons weet is bloeding, soek is zwart kolen, ek sal die kolen nooit in my leven vergeet nie, wanneer jy weet wat aan die gang is. En, op die einde van die dag, begin kuit iets so te ontwikkel, dat sy die cel dooddruk dit wat hy was, en kuit die aangaan. En ons gaan maart maand op vakantie, en die hele maart vakantie, kan ek net voel hierdie, dit is die iets wat jy voel, jy weet, iets is nie lekker, maar jy weet nooit wat nie. En um, die hele vakantie gaan voorbij, en ek, ek kom net nie tot die realisatie van wat het is nie. En, ons kom een graf reneet en ons gooi brandstof in en een ma en een pa en een sien loop om hulle kar en hy klim met sy kar in en ek merk op dat dit een Downsyndroom kind is want hy, soos hy achter die kar inkom, kyk hy so op en hy kyk my so in die gezicht en asof iets vir my sê, maar dis wat op pad is maar asof my ek, to vandag toe verstaan, ek het hier erg dit was so duidelik, maar asof ek het nog steeds nie verstaan het nie En dis soms hoe, hoe duidelijk dinge voor ons kom staan, maar ons is nie gefokus, is waar ons gefokus met wees, is, kom ons sien ons dit nie, en ons mis ons dit, en ek mis het, tot een mate, en ons het bloemvertuin teruggerij om, om by Dr. Doujoers Jordaan sonars te doen, want om het het ver is, het ons besluit, ons het soms van vakantie af terug, dan is het afgehandel, en al die onderzoeken daarna, en die sonars het, het goed gegaan, en, en sy was positief, en sy praat met ons, en sy beskryf alles, en En ek, ek sal net vergete en rin nie op die bed en ek staan so haas, soos kyns en die volgende oomlik raak sê net stil. En ek rin nie tel om my op, en, want ons kan afvoel, iets is nie lekker. En dokter Doujo Jordaan sê vir ons maar, sy is baie bekommerd. En, um, en sy wees vir ons, en, en die eerste ding wat ek sien, is die ding wat ek al soveel verkeer gesien het, en is die pik zwart kool in kuit die brein. En daar waar die zwart kool sit, wees dit dat die gedeelte van die brein waar hy sit, wees nie een uitstopping. En verder wat sy van ons sê, is dat haar brein omtrek is so 3-4 weke te groot, wat duidelijk wees dat hy swelling op haar brein is. En, en ons gaan uit en rinderak baie machineel, want al die spanning van die hele swangerskap is net bezig op die stand om wat te oorweldig. Dokter Jordan sê die woorde aan my, en dis, dis soos of ek stem gister kan door, sy sê daar, gelukkig is nog vroeg, en daar is nog opties, en sy sal daar oorweeg, laat ons met die abortie doen, en, op die stadium, is het of iets net toe my opstaan, en ek voel net, ek het nou genoeg gehad, en ek sê, wat weet jy wat, dokter Jordan, ek hoor elke ding wat jy nou vir my sê, maar ek anvaar niks wat jy vir my sê nie, en sy herhaal, en sy sê vir my, maar ek moet verstaan, ek sal met my vrou moet ondersteun, en het gaan een geweldige dramatische dinges weer, en sy sê, weef van jou boos, en, en ek sê, vader, weet wat, ek hoor wat jy sê, maar ek aanvaar nie een woord hiervan nie, en, sy moet jy maar toe gaan, om my klas te gaan aanbied, en sy los van my, en rin die dag, en weer eens, soos altyd, wil ek tekstvers onthou, en ek kan nie, maar wat, en tekstvers wat in my opkom, wat ek na die tyd, Achterkom, dit is toe 2 Korinties 1 vers 20. For as many are the promises of God, we all find the answer, is so we yes answer in Him Christ. For the reason we also utter the amen to God through Him, and in person and by His anguish, and the glory of God. In die tekstvers kom my op, en hy sê net vir my dat, elke Belofte waar hy vir ons gemaakt is in die bybel, is in staan daarvoor, om dit so is. Hy sê, elke jootel en titel is daar, omdat hy daar moet wees. Dit wat hy gesê het in hierdie woord, is waar, en daarom kan ons dit vat, en ek vat dit. En na een trede half wat ons daar sit, om te waag om te hoor, gaan ons een afspraak kry by die vrou, wat die beste soonaas doen in die Noorkap, en die vryse dokter, de koning. So een mens, begin ek twyfel in my eie goed, wat ek nou net gevat het en begin ek bagan met die heren, en ek sê nie, ek sê nie, mys kan bagan met die heren, en dit nie wat ek vandag hier sê nie, ek sê nie wat, ek sê nie wat ek gedoen het, ek bagan, ek sê vir die heren, gee vandag my getuinis van my, so so baie ander mense, hulle getuinis daar buiten het, so ek een getuinis het om te kan gee, en daarom staan ek vandag hier, en ons gaan uit, en die kinders was samen, en ons het hulle by vrienden van ons afgelaai, en ons koop kost, en ons laai dit af, en, na so'n uur is ons, is ons terug, en ons sit in Dr. Konings die spreekamere van nog een uur, die langste uur in myn Rinnies lewe zeker, en Dr. de Konings sê ons met inkom, en sy begin my nie so naar, en, die eerste woorde wat sy aan Rinnies sê is, baie onsympathiek, is, wat wil jy hee, die goeie nie so vir slechte nie, en Rinnies sê, dit is nie ondier herrig, die eerste boodskapie wat sy van haar wil hoor nie, maar, wat sy haar eerste woorde is, daar is niks fout nie, daar is nie een breinbloeding nie, daar is nie een brein omtrek, wat nie moet wees, waarom wees nie, en daar waar nie een deel van die brein was nie, is, sy bel vir dokter Jordaan, en dokter Jordaan sê, sy is baie jammer, sy kan nie hierdie aanvaard nie, sy, sy kom nou af, sy kom af, en sy kom kyk ook, en nou, op die einde van die dag, in twee ure sy tyd, het die brein wat vier weke te veel geswel was, een swaarkool na brein, een brein wat nie ontwikkel was nie, is, God de die mainkie, die julle kenne die ene wat nooit kan oppe op praat nie, en daarom loof ek jy heren vandag, vir net die klein deelkie in my leven, wat hy vir my gegeet, so dat ek vandag hier kan staan, en dis so kom ek hier is. So, ok, dan gaan ek praat oor sygstokkies van die leven, en dit gaan net so die begin wees, dit is dat ek baie snaakse thema, maar dit kom weer eens van Kitee af. So vier, vij weke terug, ons het altyd die gewoond, ons lees vir Kytie, Bible en Boek en Singfa, en die een wat tweede inkom, sing net een liedje nie, want eerst inkom, sing so vier liedjes, want dis hoe Kytie dit altyd wil hee, en sy sê van, ah oh mama, altyd die unieke manier om dinge te sê, dat, nie, haar kop nie, maar haar been die binnen in haar kop is, is sêer, rin nie sê van, maar weet jy wat, dis nie, is jy nie, dis nie een probleem nie, ons bid het vir jou en dan is het weg, is makkelijk, hier onmiddellik, is Kytie op beperd, nie, nie, wow, stop, stop, geef een bid er Rene reageer, snaks nou, hoekom nie? Dis hy nie, nie, nee, ek wil nie, ek moet nie my bid nie, ek wil nie my kops om weg gaan, ek wil graag dokter toe gaan, dat ek een sygstokkie kan kry. En, op die einde van die dag, begin het my op die gedagte te sêt van die sygstokkies van die lewe. Nou, wat is die sygstokkies van die lewe? En ek gaan net drie behandel, en daar is ontelbaar van hulle. Sygstokkies van die lewe is daai goed, wat jy weer hou, om uit te kom waar jy moet wees daar op die plek wat jy moet wees, en die plek sal ek op die, na die drie suikstokkie sal ek vir julle wees waar is dit. Die eerste een is die suikstokkies van vrees, en dis nogal baie snaks, gister toe ek nou moet voorbereid, om hier te kan staan vir ochend, toe bylle boer van loek of my sê nie, ek moet nou eerst my proefkomst troop, so half uur gister middag, toe kom ek eerst by die huis, maar ter selfte tyd wat ek daar rondloop, sien ek een van hierdie oukies, tis in die gras rondhaard loop, en dit iets wat jy baie sien en ek vat die stok en ek wikkel om so'n bykie yes, en to kom wikkel, to is angel gereed en dis die ding, dis die angels in ons leven, wat ons die vrees inboezem en ek denk daarvan het ons genoeg Waar moet ons begin? vrees oor jou werk, vrees oor jou kinderse werk voor toe vrees oor die universiteite vrees oor die rand, vrees oor die land vrees oor finansies vrees oor jou huwelijk, vrees, vrees vrees, daar is genoeg daarvan en ek dink, wat maak ons as dit kom? Wat kom maak ons as dit voor jou kom staan? Wat maak jy? Hardloop jy weg, draai om, hardloop. Gee jy maar, druk en sê, ach, weet jy wat, blij maar aan my leven, dit is alright, ek kan met jou kou. Maar op die einde van die dag, as jylle twee sonde terug in die kerk was, het George die ding behandel, wat ek net so bykie aan raak, en dit is, haal dit uit jou gatsak uit, Dit is wat God jou gegee het. Maar, op die einde van die dag het George die story vertel van die jongmans en die oumans. Drie oumans, een jongman. Hulle het gaan bomen kap in die woud. Die jongman was onervaren, maar, die eerste drie dag het hy die stof onder die oumanne ingekap. En wat gebeur toe? Toe op die einde van die dag, hierby dag drie, toe begin die achterhaak. En toe hulle vir hom vraan, wat is die probleem? Toe sê die vir hom, jou bij nie gesluip nie en dit help nie dit in jou gadsak, want jy het dit in jou gadsak, maar hy is nie gesluip nie, want dan gaan jy moeg en afgemaat te vinnig word. So, waarmee sluip ons, ons bij? En ek denk, wat van die twee snuidende swaard? Wat sluip iets vinniger as iets wat aan beide kanten sluip? Maar op die einde van die dag weet ons, jou tong is die twee snuidende swaard. Nou wil ek vir jou vraag, waarvoor gebruik jy jou tong? En is jou tong dat jou grootste handbreek in die leven vandag, dat jy op die einde van die dag nie kom waar jy moet kom, omdat met jou twee snuidende swaard bles en kurs gelijk tydig? So pleks wat hy jou buil moet stomp maak, maak jy jou eie buil stomp, met hy selfde swaard. En die ander wat we sin met die hou is, een twee swaard het een dubbele snuie aksie, hy snuie voor toe, ja, maar as jy daar zwaar terugtrek op die einde van die dag, kan hy een sneu effect op jou ook hee. So dis hoe gebruik jy hom? Dan gaan ek dat op my auto doen weggeen. Wie onthou vir Kou Jack? Nou Kou Jack het die manier gehad, hy was een speerder, en hy het altyd een sy stokkie in sy mond gehad. Altyd permanent, as hy gepraat het, het om sy mond gehad, as hy onderzoek gedoen het, as hy sy kar gereid, hy was sy sigaret in sy mond, altyd. Nou ek noem dit die tydrovers. Hoe kom die tydrovers? Dis daai goed wat jy in jou leven toelaat, wat jou tyd roof. Daai van, ek werk altyd een bykie harder aan my werk, ek werk altyd een bykie harder op my plaas, ek doen altyd bykie meer by my werk, al word nie van my verwacht nie maar op die ouwende sit jy meer saad in jou werkse grondgebied en jy sit nog meer saad in jou boerderijse grondgebied, maar nou wil ek jy vraag vraag, wanneer begin ons saad insit in Godse grondgebied? Wanneer begin jy saad insit in jou vrouse grondgebied? Wanneer begin jy saad insit in jou kindersse grondgebied? En op die einde van die dag, want as jy nie daar is, om daai saad in te sit nie, gaan daar geen saad in die grond wees, by die tyd, waar hy saad moet ontkiem, en vrug dra, om wat op daai stadion verlang word nie, dan is daai stik grond kaal, en weet hoe, hoe lyk die stik kaal grond, los is die kaal grond, ek wat die lampewees weet, los om a paar weke, en kom na a paar weke terug, en kyk hoe lyk hy, en as jy weet kom, syra sikke bome, en sikke struike, wat jy met die panga moet uithaald, So, nou wil ek vraag, ek wil hier vooral met die mans en die vrouw ons praat, meneer, hoeveel saad sit jy in jou vrouw sy grondgebied? Hoeveel saad beleer jy, wat op die stadium gaan ontkiem? En die selde ding, my vrouw, hoeveel saad sit jy in jou manse grondgebied? Want, ons moet op die einde van die dag weet, die een wat steelslag en verwoes, sy grootste missie is, om jou man en jou vrouw van mekaar af te laat wegdruif omdat hy nie saad in mykaarse gebiede gesit word nie. En op die einde van die dag, want hy weet, as die gap groot genoeg is, begin alles te wankel in hy huis. En dan weet hy een van Kyties in hy. Kyties praat van skietklippies. Maar skietklippies is die ookies wat jy in jou mond sit, en as jy oopmaak, dan kan so in jou mond. En ek noem het die sensagies, sygstokies. Het is die is goed wat, een groot ras, en een groot effect in jou leven het en daarom streef jy dit na, maar op die einde van die dag, is het die goeders, wat ook op die einde van die dag, die grootste negatieve inpak in jou leven het, op die einde van die dag, en jou die meeste seer maak, en as ons na drie, die, drie sêg stokjes kyk, en dis drie van honderde, wat is die effect op die einde van die dag, op ons levens, en ek skies hy voet toe, maar ek kon hom nie, ek ons die Engelsen sê resist nie, ten tanden en levensvol gaten, want op die einde van die dag, hoe langer jy met die goed in jou leven vasthou, hoe groter is die negtewe effect daarvan. So, wat is die teendeel hiervan? As dit dan nou is, wat, die, wat is die teendeel hiervan? En ek dink, as ek die woorde van Louis Blitz kan gebruik, daar was een houtkruis, een redder aan die houtkruis vastgenaal, daar was een houtkruis, Daarom sal ek sing. Waarhoor sing ons? Ons sing oor die feestmaal wat hy vir ons voorbereid. Een feestmaal wat 2000 jaar al recht gesit is vir ons, en by een tafel staan waar by ons eenvoudig kan ansit. Maar ons hou ons met sygstokjes bezig. Hy sê, ek staan by die deur en klop. Jy moet eenvoudig net oopmaak en dis die ding, die tafel is vir ons voorbereid, die feestmaal is daar, a perfecte feestmaal vir elkeen van ons, dis net om die stoel uit te trek en daarby te gaan ansit, en soos by Psalm 16 vers 11 sê, you will show me the path of life, in your presence is fullness of joy, in your right hand there are pleasures forevermore, en dis God sy hart vir ons, bedoel, forever maal sê, vir altyd en altyd en altyd, dit wil sê, wat God visies in jou hart het vir jou, is vir altyd daar, en die, die pleasures gaan nooit ophou nie, dit is net vir ons om visies by die feestmaal te kan ansit en by die einde van die dag te kan verstaan, dit is wat hy wil gehad het, hy het die kiese geneem, om sy sien op die kruis vir ons te sit. Dit was sy kese, want hy wil die verhouding met ons vereenigheid. En ek het baie bykie aan die kruis gedank op hierdie week, en dit is, Jesus het geweet wat op pad is. Ek wil, hy het nie verniet in die tuin van Gethsemanie gevra dat die beker om voorbij gaan. He. Want hy het in sy vooruitzicht soos hy weet wat gaan op pad is, het hy geweet. Hy het geweet wat kom. En daarom, sê hulle, hy, hy het bloed gesweet, en ek het hier die week baie gedink aan, maar hoe? Hoe zweet die mens bloed? Is dit eenvoudig, enig, is dit mondlik? En ek heb ek gaan oplees daar waarin dit is. Rondom jou zweetklieren is daar geweldig hoeveelheid bloedvaaikies en bloedvoorsiening. As jy een geweldige, traumatische en angstige ervaring het, kan dit maak dat hy aarkies rondom jou zweetklieren bars. Daai bloed word dan vrygestel in jou zweetklieren, so jy kan bloed zweet. En dis ook om my want hy het geweet wat op pad is, maar hy het gesê, nie my wil nie, maar hy wil. Daarom al het hy geweet wat is op pad, het hy gesê, laat het so wees. Maar wat my geweldig opgeval het, en, en dit is, hy het nie besef wat het so wees as God omverlaat nie, want hy het nie geweet wat op pad is nie, hy het dit nie geweet nie. Disse kom hy totaal met skrene verbasing moes uitroep, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Want op die einde van die dag, dink ek nie kon hy ooit besef wat het so bejaals om die totale prijs vir ons te draan. He. En daarom wil ek vraag, wat maak ons met die prijs? Wat het die kruis vir ons op die einde van die dag in ons leven, die gevolg daarvan? Gerechtigheid. Ander het laatstond nog oor die, ons nieuwe leweise gepraat as gevolg van wat hy vir ons in die kruis gedoen het en ek wil nie erg daarna kyk volg, en ek dink, daar is al genoeg daar gaan kyk. As ons gaan kyk na beskerming, en dan kan ek getuidnis van my eie leven gee, op pad Bloemfontein, toe het ek enig op universiteit nog was, het ou van vooraf voorbij gekom, en ek moes afswaai van die pad af, teruggekom op die pad, kar het geswaai, aanhoud van vooraf gekom, en het my hele kar gereil, dat hy so lyk. Like. Daar was slechts eenruid in die hele kar, wat jou was. En daaruit het ek gestap met een glas stik in my kop, en een glas stik in my knig, dis al, dis al, en wanders kom ons door die besef, om te besef, dat God sy beskerming is daar, dis net vir ons, om dit visies te vat, en te sê, ja, ek vat dit, want dit is so, dan lees ons verder in, in Ephesians 6 vers 10, in conclusion, be strong in the law, draw your strength, from him and be empowered through your union with him and in the power of his boundless might. Nou meneere, wat het ons extra nodig? Wat het ons extra daar buitenkant nodig in die tye waar daar soveel vrees en soveel dinge is as om te staan in die woord, want dis wat hy vir ons sê hoe dit is. Dan verder sê, above all, lift up the protective shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. En daar buitenkant in die werkslewe ervaar ons hierdie een geweldig baie. As jy weer achterkom met mense achter jou rug myls gestuur. Maar as jy weer achterkom ook, dan word hy myls per ongeluk jou naam op gekoppie en as het weer by jou uitkom sien jy, maar o, dit is dit van jou self gesê. Dan word jy, die vierige peide word afgeweer. Maar op die einde van die dag, moet jy besef, dat as jy dit nie vat, nie geld dit nie vir jou nie. As jy nie funksioneer in wat daai ding vir jou sê nie en jou twee snydende swaard sny dit af, dan is dit afgesny vir jou. Dan genees hy. Deur sy wonde is daar vir ons geneesing. Ek dink jy dat ek dink jy daar kan 'n beter voorbeeld as Kaitu wees vandag nie. Ek kijk elke dag vir Kaitu en ek verwonder my aan wat het kon wees wat sy is, en tot vandag toe nog, en ek spot altyd daar oor, het soke klein merkies hier op my, op haar skouwers, wat hier achter haar skouwers sit, net soke twee glifiekies, net so onder haar flerkies, en ek sê altyd, dit is wat die heren haar so aangeraak, die dag toe haar genees het, net soke twee merkies waar haar sit, en die ding is met geneesing, wat hier baie keer besef is, geneesing kom doen hier rond, te so baie keer in ons levens, maar ons snap het nie altyd nie. Ons vraag vir geneesing, en dan kom die geneesing, en as jy weer sê, en jy is 2 jaar en 3 jaar en 5 jaar achter, my, en dis weg, dan het jy nooit weer erkenning gegeen, nie een wat die weer die erkenning moet verdien, omdat hy op die einde van dag vir jou vir die geneesing gegeet nie. En dis so kom, toe hendel my die tweede keer vraag, om hier te kom staan en te sê, weet jy wat, toe weet ek, maar jy moet, en soveel te meer, daar waar ons daar buitenkant, ek het nou hierdie aanmerking gemaakt in, in my werksgroep, en dit is, ons kom met soveel boere in aanraking, ons kan so'n positieve boodskap daar buitenkant uitsaak, maar waarmee is ons, met wat er sygstokkies van die lewe is ons bezig in ons werkslewe, en moes ek hard praat met die ouwens, net om te besef, dat ons kan nie net hier die lewe gaan nie, ons is in die wereld, maar ons is nie van die wereld nie, En ons kan nie daar buiten gaan en sê, ons is maar soos die wereld nie, want ons, jy kan nie. Want jy doen jouself onmeetbare skade aan en die positieve effect van wat jy daar kon vermaag het, ervaar jy nooit nie. Want jy snijd het self af. Daarom sê ek altyd, vraag die Heere, daar waar jy uitgaan, om vir jou een deur oop te maak, dat jy van hom kan praat. En ek sê julle nou, julle sal verbaas wees, hoeveel vreemde deurre, vir jou oopgaan, net om die eenvoudige rede, dat jy gefokus was, van die ochend af, om te kan sien waar hy dier oopgaan, en as jy weer sien, dan gaan die gap so groot oop, maar as jy nie gefokus was, het jy die gap nooit ees gesien nie, en hy gaan verby, en is verby met dit, as kies en heren is verweising in te geskyf, want as in Exodus, hy sê, the Lord will fight for you, and you shall hold your peace, en dis die ding, ons hoef hier daar buiten te gaan, om te, te gaan beklui vir ons self nie, want God beklui vir ons. Psalm 34 vers 9 sê, Many have afflictions of righteous, but the Lord delivers him out of them all. So hulle sal kom, die God gaan na jou kant toe kom, moet nie denk jy gaan na buiten kan staan, en niks gaan jou kant toe kom nie, maar op die einde van die dag is, is hoe jy daarop reageer, wat die ding met jou maak, en dan vraag ek weer, soos ek nou nog gevraag het, hoe skerp is jou byl? en dan Psalm 91 vers 7 sê en ek en ek like hierdie een. 1000 my vol on your side and 10000 on your right hand but it shall not come near you. Dit wil sê, gaan ons dit sien? Gaan ons die dinge rondom ons en ja, gaan? Dit gaan nou wees. Dit gaan nooit verdwyn nie. Maar gaan dit na jou toe aankom dan sê ek vir jou nee stellig nee. Maar dit sit in jou hande, en in hierdie dingie boe. En dan een wat ons paas mee sit, en dit is om daak ons altyd harder werk, altyd harder werk met die werk, altyd harder werk op jou plaas, maar hy sê, en ek, gaan net, ek het van die verses uitgehaal ook, maar ek moet net so bykie hier aanraak, Look at the birds of a air, by nawe sow, nor reap, nor gather, in bonds, and yet the heavenly Father keeps feeding them, en dan verder hier in die onderkant, ek wil sien waar is dit, yet I say to you, that not even Solomon in all his glory and splendor dressed himself like one of these, but if God so clothes a grass of field which is alive and green today, and tomorrow is thrown into the furnace, nou bedenk het net, dis hoe hy oor gras voel, want dit is wat gras is, Maar wat voel hy vir ons? Hy was bereid om sy sien op die kruis te laat hangen. Hy was bereid om om te verlaat. Al weet hy geweet. Maar op die einde van die dag, het hy om onder in die hel gaan opwek, vir ons om dit te kon voltooi. Daarom was dit voltooi. En daarom sê hy, soveel te meer, so do not worry about tomorrow, and tomorrow will worry about itself. En dis die ding meneere, Ons kan anhou harder werken, anhou en anhou en anhou, maar hy sê ter selte tyd, vir die wat my lief het, gee ek dit in hulle slaap. So waarom sal ons ons familie afskeep? Waarom sal jy jou self te nakom, as ons in daai woord kan staan? En nou is ek amper klaar, en dit is nog lang nie hier nie, maar ek denk jy, dit is belangrijk nie. Ek denk, ek wil eindig hiermee. Ervaar jy in jy lewe die, die totaal, die kruis, vir ons ontsluit het. Want indien nie, het ek vir jou net een boodskap vandag is, indien nie, verander jou die Want op die einde van die dag, hy gesit by die tafel en gesê, dit is my lichaam, wat vir jylle gebreek is. Dis is my bloed, drink daarvan. Daai lichaam en daai bloed is vir ons gebreek dit is vir ons gestort, maar, en hy sê, eet dit in, eet dit in, want as jy dit in eet, sal daar saad in jou grond wees, die dag as dit moet ontkiep, en dis al, ek sê vele dankie, ons mag gehoogies toe, hier ons loof die naam, hoe kan ons anders ter as om die naam te loof, Heere? daarom vla ons hier, neem van ons beheer, Insight us, Heere. wek ons op, wek ons op, dat ons nie kan stilblij nie, nie kan die rechte gedagtes nie wil heen nie, want dit kan eenvoudig net die moendlik vir ons wees om dit te doen, Heere. dankie vir die genade, dankie dat jy bereid was om die sien vir ons af te staan, dankie dat jy bereid was om om te verlaat vir ons, dankie vir die bereidwilligheid om te sê, dat jy sal die weg tussen ons en die oopmaak, en daarom het jy aan die kruis, jyre. Dank dat ons kan weet, dat al die beloftes is ja en amen in jy. Dat die wet is volbring, want jy het vir ons volbring. Dank dat daar verhouding ten ons kan wees. Dank jy dat ons kan sê, jy is ons vader, want jy het ons die recht gegeen. Dank jy dat ons kan weet, jyre, dat. Ons is daar buiten, om jy arms en beene en monde te wees, heren. Maak ons woorde skerper as een tweesnijd en een swaard, heren, om jy boodskap uit te draag daarbuiten. Amen.